Двата закона При друг разговор учителя рече Сегашните хора още живеят в заблуждение, като очакват любовта един от друг. Отворете сърцата си за Бога, за Неговата любов. Тогава и хората ще ви обичат. Те са множество, чрез което Бог се проявява. За да познаете хората първо трябва да познаете единия. Значи, за да разберете множеството, първо трябва да разберете единството. И аз се приближавам при вас чрез Него, чрез Бога. Когато хората не ви разбират, това показва, че и вие не разбирате Бога. Когато хората се съмняват във вас, това показва, че и вие се съмнявате в Бога. Каквото е твоето отношение към Бога, такова ще бъде отношението на хората към тебе. Съществуват следните два закона. Първият е, когато хората те обичат, това показва, че ти обичаш Бога. Вторият закон гласи, когато ти обичаш хората, това показва, че Бог те обича. Тук трябва едно малко пояснение. Когато казвам, че Бог те обича, това се разбира в друг смисъл. Любовта на Бога към теб е винаги неизменна, но под израза «Бог те обича» се разбира, че ти си възприемчив за Неговата любов. И Тъй Отношенията на другите към тебе зависят от твоето отношение към Бога. Когато твоето отношение към Бога е правилно, всички хора постъпват към тебе добре. Ако обичаш хората, това показва, че си възприел любовта на Бога правилно, в нейната пълнота. С едно семейство може да се запознаеш по два начина. Или като обичаш децата, тогава бащата ще те обикне. Или ако обичаш бащата, децата ще те обикнат. Като се запознаеш с децата, като им правиш услуги, бащата ще се заинтересува за тебе. Правя превод Ближните, това са Божиите деца. Като служваш на ближните си, на Божиите деца, ти се свързваш с Бога.